Ebu Musa radi Allahu në hu të regonë se njëherë pejgamberin Alehi Selam me pyet në përgjera që aji nuk i përqente, por kur njerëzit po vazhdonin të pyes një shumë, aju në vërkos e pastaj tha, më pyes një për qfar të doni. Një burë e pyeti, kush është baba im? Pëjgamberi Alehi Selam ju përgjigjë. Baba i ytë është hudhafa. A të herë ungrit një tjetër duke thënë, kush është baba im e i dërguar i Allahut? A ti ju për Baba i ytë është Salimi, sklavi liruar i Shejbas. Dhe kur u meri e pak të gjendje në fëtyrën e pejgamberit Alehi Selam, thaë, o i dërguar i Allahut. Vërtet, ne pëndohemi të ka Allahut i lartësuar dhe i madhëruar, për te primi në pyeti duke të shqetsuar e duke të fyrë. Transmetan, Imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com